Och Islän ligger det nu Där blir jag flott och där vill jag dö Och det är koster där var jag minst stor Den första flamman jag en och fick Fröjd och gammal vi samman gick Och ut i smyrkystes bakom de bor Hon fällde tåren i jag på Till köst mig begav Och sa detta blir din grad Hon var med trogen jag skulle vara Och inte bli in och flytta glad Men sin i det på oss så svarade jag kan jag inte löva dig Jag kanske måste pröva dig För ut i illusioner vill jag inte söva dig Det kanske vinner i grässerna Med kröjligt hår på gästerna, Så nere vid i och Blir armen om mig Och helt låta bli små fransyskorna Heta ryskorna Eller tyskorna Det kan jag inte löva dig Men något som jag kan löva dig Det är att jag kommer åter till kostar åter Det kan jag inte löva dig Jag kanske måste pröva dig För utillusioner vill jag inte söva dig Det kanske blir i grässerna Med krulligt hår på gästerna Så när vid i kvarton Slår armen om mig Och helt låta bli Små fransyskorna Heta ryskorna Eller tyskorna Det kan jag inte löva dig Men nåt som jag kan löva dig Är att jag kommer åter koster Och koster åt dig